Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus, El mi-te-a adus. Să, să dești în noi harul vie.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 Religia lui Saul din Tars era o religie a tradiției care avea aprobarea istoriei a Ierusalimului și mai cu seamă mărturia marilor preoți și a soborului din Ierusalim. Înainte de întâlnirea cu Domnul Isus, deci înainte de cruce, Pavel își trăia viața în acord cu marele preot și cu tot soborul. Îmi sunt martori, spunea el, să înțelegem bine duhovnicește ca să avem folos duhovnicesc. Când aduci martor pentru adevăr, tocmai pe cei care urmăresc adevărul, este o dovadă de înțelepciune și de putere. Biruința este sigură. Și Domnul Isus a procedat așa când a răspuns la întrebarea marelui preot Ana. Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiți. Adevărul dezleagă sufletele și niciodată nu le leagă. Minciuna caută cât mai multe funii și cât mai multe temnițe pentru fii adevărului. Acolo unde vedem funii pentru legat și săbii pentru ucis, nu mâinile adevărului țin acestea. Domnul Isus, adevărul n-a umblat cu funii și cu săbii, ci El a venit să dea vindecare, viață și izbăvire, așa cum spune prorocul din vechime, Isaia 61 cu 1, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să duc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită și să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Acesta e adevărul, acesta e Domnul Iisus Hristos și ca El sunt toți ai Lui, toți oamenii născuți din nou. Dacă așa este adevărul, atunci merită să-L cauți chiar cu prețul vieții, zice un înțelept. Dacă adevărul se află în fundul unei fântâni, atunci mă voi arunca în fântână. <fie> Versetul 6. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit prejurul meu o mare lumină din cer. Pe drumul Damascului se sfârșește prima parte din viața lui Saul. Aici este o piatră de hotar. Urmează a doua parte, deosebită din temelii la care el nu s-a gândit. Minunat lucrează Dumnezeu. El întoarce lucrurile cele mai potrivnice adevărului ca să lucreze pentru adevăr. Saul din Tars era pe drumul care ducea spre Isus, dar nu ca să îi se închine, ci ca să l nimicească. El făcea lucrul acesta pentru adevărul lui, luptând cu toată puterea pentru stârpirea oricărei semințe străine de legea lui Moise și a iudaismului. Saul a pornit spre Isus cu gândurile lui, dar și Isus a pornit în întâmpinarea lui Saul cu gândurile și planul lui. Ceea ce făcea Saul izvoră din întunericul necunoașterii, Domnul Isus însă a venit cu lumina sa și a schimbat întreg cursul vieții lui. Când din dorința sinceră pentru adevăr lupți împotriva adevărului, din pricină că nu-l cunoști, adevărul ți se descoperă în lumina lui clară. Dumnezeu iese înaintea celui care din neștiință îl caută pe căi străine de calea lui. Pe la amiază a strălucit prejurul meu o mare lumină din cer. După amiază este timpul cel mai luminos din zi. Dacă nu ai lumina cerului, lumina adevărului duhovnicesc, ești tot în întuneric. Lui Saul în timpul amiezii a strălucit o mare lumină cerească și această lumină a făcut din el un om nou, căci lumina din cer este singura lumină adevărată, care nu înșală. Să fim cu multă băgare de seamă la lumini. Orice lumină, orice înțelepciune care nu-ți arată cerul este o lumină înșelătoare. Numai când vezi lumina cerului, a adevărului Dumnezeesc, ajungi la nașterea din nou. În această nouă stare, înțelegi lucrurile pe care ochii trupului nu le pot vedea. Versetul 7. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Un înțelept spunea, o înfrângere într-un moment când realmente mai ești încă destul de tare, o înfrângere ce te așează în marginile tale firești, comunicându-ți luciditatea lor, e un dar de la Dumnezeu. Saul din Tars, în ura de moarte împotriva urmașilor Domnului Isus, căuta cu înverșunare trupul mort al Domnului, convins că acesta fusese furat și ascuns de ucenici. Mântuitorul a răspuns căutării lui, descoperindu-i se nu sub formă unui cadavru, ci viu și înalțat la dreapta tatălui. Când te învăluie lumina cerului, nu mai poți rămâne în picioare. Euul nu se mai consideră a fi ceva, ci caz la pământ. În starea aceasta poți auzi glasul Domnului Isus, adevărul Lui, care îți vorbește și îți arată starea în care te afli, stare de a Lui și al credincioșilor săi. Întrebarea Domnului Isus a trezit pe Saul din somnul Lui de moarte. De ce faci un lucru sau de ce nu-l faci sunt întrebări pe care ți le pune și ție, dragul meu. Când te întâlnești cu adevărul, cel mai bun lucru pe care îl poți face e să nu te mai ții pe picioarele tale, ci să cazi. Numai cine cade bine se ridică un om nou. Semnul că ai primit descoperiri dumnezeiești e că nu rămâi pe picioarele tale. Și încă un lucru, până nu cazi în fața Domnului, părăsindu-te pe tine și pe alții, ești prigonitorul lui. Numai după ce cazi te face slujitorul său. Să nu prigonim pe nimeni. În orice credincios urmărit și prigonit este Domnul Isus. El este una cu cei prigoniți și îi apără. Nu prigonitorii biruiesc, și prigoniții pentru adevăr, pentru Domnul Isus, ei sunt biruitorii. Iată un lucru pe care trebuie să-L știe bine orice om. Întreg ești între întreg, Tu ești Hristos prin El te înțeleg, Te laud, Te laud, prin cântec nou iubinte la unul, Între-i gânde ruirat pe crucea de pe gol, gota. Isus, în toate ești așa, pe lara, ud, pe lara, ud, pe Versetul 8. Cine ești, Doamne?" îmi răspuns eu. Și el mi-a zis, Eu sunt Iisus din Nazaret, pe care îl prigonești." Întâlnirea prigonitorului creștinilor Saul cu Domnul Iisus cel prost slăvit ar fi putut să fie pentru Saul ca un trăznet care i-ar fi adus moarte și pierzare dacă Domnul n-ar fi avut milă de el. Saul înfățișează pe cei plini de râvnă, dar orbi care au căutat să nimicească adunarea Domnului Isus, nedându-și seama că El este Domnul cel atotputernic. Îngrozitoare va fi trezirea lor când vor trebui să-și dea socoteale de disprețul pe care l-au avut față de Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit pentru răscumpărarea omenirii. Lumea care este împotriva Domnului va plânge și se va tângui când va vedea pe cel prigonit venind pe norii cerului. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Dacă pui întrebări sincere Domnului Isus, El îți răspunde fără întârziere. După ce ți-a răspuns, tu nu mai poți rămâne în starea ta veche, ci primești o nouă stare în care poți mărturisi fără frică tot adevărul despre trecutul și despre prezentul tău, trecutul în care ai fost vrăjmașa lui Hristos Isus și prezentul în care ești slujitor credincios al său. Saul din Tars, deși prigonea pe Domnul Isus prin urma și săi, făcea lucrul acesta din râvnă pentru Dumnezeu, pentru legea sa și pentru poporul său Israel. El se considera un apărător al adevărului. Deci, lupta pe care o ducea era din neștiință, în necredință, cum el însuși mărturisea mai târziu. De aceea, Domnul Isus i s-a descoperit într-o lumină limpede, ca să înțeleagă adevărata cale a adevărului și apoi să devină un mărturisitor înfocat al adevărului descoperit. Așa a fost. Mai ușor se întoarce pe calea adevărului un dușman al lui Dumnezeu, care din răvnă pentru adevăr, luptă din neștiință împotriva lui Dumnezeu, decât un religios formalist, care nu luptă direct împotriva lui Dumnezeu, dar nici nu-l ascultă, ci trăiește într-o nepăsare de moarte față de el. El mi-a zis, eu sunt Isus din Nazaret pe care îl prigonești. Domnul Isus se legitimează limpede lui Saul, eu sunt Isus din Nazaret, ca să nu creadă că este vorba de altul. Mântuitorul nostru nu lasă lucrurile încurcate. Ceea ce trebuie să credem și să trăim este scris limpede în Noul Testament. Nu a lăsat pe seama omului rânduiala în biserică sau vestirea cuvântului Evangheliei. Așa după cum avem cunoștința existenței noastre fizice, tot așa trebuie să avem cunoștința existenței noastre duhovnicești. Să știm că suntem copii ai lui Dumnezeu. Fericitul Augustin zicea, tu cel care vrei să te cunoști, știi că existi? Știu. Este deci adevărat că gândești? Este adevărat. Domnul Iisus spunea despre sine, eu sunt. acestea e numele cu care Dumnezeu s-a descoperit lui Moise. Eu sunt Iisus din Nazaret. Încă un gând. Și în cer, Domnul Iisus își aduce aminte de o sa pământească și se legitimează așa. Să nu ne fie rușine de starea noastră smerită, aceasta este prima treaptă pe scara înălțării. După ce ai căzut la pământ, adică ai doborât eul vechi de pe tron, ți se descoperă Iisus cel adevărat. Eu sunt Iisus din Nazaret, pe care îl prigonești. Domnul Iisus are un fel al său de a fi. Dacă nu vrei să-i primești felul, atunci devii prigonitorul său. El nu este rasist, naționalist, confesionalist și nici sprijinitorul uneia dintre clasele sociale. El este nepărtinitor când este vorba despre mântuirea păcătoșilor, iar cei mântuiți, fără deosebire, fac parte din el, din trupul lui. Cine face deosebire între credincioși în care se vede nașterea din nou, n-are Duhul lui Hristos și devine prigonitorul lui. Prea sfint ești, adevărule e prea sfint. Tu ești Hristos, fie să psașul cuvânt. Te laur, te laur, prin cântec nou iubind te laud. Prea sfint ești, și pe pământ.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 Faptul că te-ai întâlnit cu Domnul Isus, e ceva care nu poate rămâne ascuns. Acest lucru se desprinde limpede din versetul de mai sus. Cei care caută pe tensoare, orbesc. Cei care caută nepotriviri în cuvântul lui Dumnezeu, de asemenea, orbesc. Pus în legătură cu capitolul 9, versetul de mai sus pare a nu se potrivi. Dar așa cum zice un scriitor creștin de demult, din secolul VI, Sfântul Maxim Mărturisitorul, nu trebuie căutată o ordine a firii în cele de mai presus de fire. Fiecare aude numai cât pricepe, spunea Aghiote. Nu ne interesează părutele nepotriviri ale literii, pentru mintea noastră sunt nepotriviri, ci urmărim adevărul duhovnicesc, așa trebuie să citim Sfânta Scriptură. Ce adevăr de preț este cuprins în versetul de mai sus? Nu toți au bunăvoința să ne asculte glasul, dar, vrând nevrând, trebuie să vadă lumina trăirii noastre. Acesta e cel mai puternic argument în mărturisirea noastră. Cei ce sunt cu noi, în jurul nostru, trebuie să vadă lumina care este în trăirea noastră. Însoțitorii lui Saul au văzut lumina și s-au înfricoșat, dar nu s-au întors din calea lor rea, pentru că n-au auzit cuvântul Domnului. Numai când cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în inima omului, are ca urmare întoarcerea lui cu adevărat din calea păcătosului. Convorbirea Domnului Isus cu Saul a fost punctul de schimbare din temelii a vieții lui. A fost un dialog personal, de aceea însoțitorii lui nu au auzit glasul din ceruri. Întâlnirea cu Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou, indiferent de cadrul în care se petrece, este totdeauna o experiență personală. Niciodată ea nu împrumută situațiile celorlalți și niciodată nu poate transmite celuilalt din trăirile aceluia care se naște din nou, care se întoarce la Dumnezeu. Pot fi lucruri comune, se poate ca lumina să strălucească în împrejurul tuturor, pot fi martori ai acestei experiențe, dar experiența este unică pentru acela căruia îi se adresează acest dialog din cer. Din clipa întâlnirii cu Domnul Isus, dragul meu, tu încetezi pentru totdeauna să fii ce ai fost până aici, Vrăjmașa lui, prin trăirea ta, și devii un om nou după chipul și asemănarea lui. Saul a devenit din al lui Hristos, cel mai mare apostol al lui. Mare minune este întoarcerea omului la Dumnezeu, întâlnirea lui cu Domnul Isus Hristos. Aceasta este lucrarea Harului, slăvit să fie Domnul.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 Un bărbat de stat al Angliei, Lordul George Littleton, a devenit credincios Domnului Isus citind cu atenție întoarcerea lui Pavel, socotind-o una dintre cele mai suficiente demonstrații că creștinismul este o descoperire dumnezească. Prima întrebare a lui Saul a fost, cine ești, Doamne? A doua întrebare, ce să fac, Doamne? După ce recunoști pe Domnul Isus în urma descoperirii lui, trebuie să-l întrebi, el așteaptă lucrul acesta. Ce să fac, Doamne? Și răspunsul vine îndată. Scoală-te! Așa este omul, înainte de întoarcerea lui la Hristos, mort în păcat. Iar primul cuvânt al Mântuitorului este, scoală-te! După sculare urmează toate celelalte haruri. Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Efeseni 5 cu 14 Scoală-te și du-te în Damasc. După ce te scoli din starea în care ai fost, te duci acolo unde ți se poruncește, pe calea lepădării de sine, a adevărate, a alipirii prin credință de Domnul Isus și a părtășiei frățești. Te duci la cei care i-ai prigonit și ei îți vor spune ce să faci. Prigoniții pentru Hristos totdeauna au adevărul. Acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Acolo, în mijlocul celor mântuiți, prin credința în sângele Domnului Isus Hristos, adică în biserica cea vie, ți se va spune ce să faci și cum să faci. Mântuire și lucrare duhovnicească de unul singur nu se poate. Mădularele trupului lui Hristos lucrează împreună, după cum poruncește capul, Hristos. Dute în Damasc și acolo ți se va spune ce să faci. Un gând duhovnicesc. Damasc, întâlmăcire, înseamnă pământ însângerat. La adăpostul sângelui Domnului Isus înveți ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci.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 Și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Pre slava Domnului cântăm cântarea Frumos ești adevărule frumos. Frumos ești adevărule frumos. Tu ești de plin și Sfânt Iisus Hristos. Te laud, te laud. Îl iubim pe laud. Frumos în traiul ce l-ai dus, frumos în gerpa ce ai adus. Frumos în toate ești, Isus. te la, avut, te la, avut, te la. Întreg ești adevărule întreg, Tu ești Hristos, prin El te înțeleg. Te laud, te laud, Prin te nou iubim te laud, Întreg în veruirea ta, pe crucea de pe Golgota, Iisuse-mi toate ești așa, Te laud, te laud, te laud. Preasfânt ești, adevărule preasfânt, Tu ești Hristos, vietem, cea său cuvânt, te la te la prin când te-au te de la în cer și pe pământ, în aur iubit ilegământ. Isus în toate ești neufrân. te la te la They love.